Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ve nüssalli ve nüssalim ala Nabi el Kârim Mustafa na bi sallallahu aleyhi ve sallam ala Alehi ve Sahbhi ajamgin Allahu inna nesâluka âlman nafga ve rizka tib amin ya Alhamdulillah şükür dan puji kehadirat Allah subhanahu wa taala Dengan izin ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu Pada malam yang berbahagia ini Terima kasih yang tak terhingga saya kepada yang dihormati Tuan Rosman bin Abu Bakar Selaku timbalan pengarah penjara Kajang Yang dikasihi Nazir Masjid Tuan Marzuki Azmi bin Bidi Tuan Imam Alijatan Kuasa Masjid Pegawai-pegawai penjara, tuan-tuan hadirin hadirat Muslimin muslimat, tuan-tuan haji, tuan-puan hajah yang dimuliakan Semoga semuanya hidup dalam keadaan diberkati Allah Rezeki yang mendapat rahmat Dipanjangkan usia Dimatikan dalam iman Amin ha? Ha, Temenung lah ha? Dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisap Dan didekatkan jodoh bagi yang telah lama sunyi Amin Air macam kuat sikit macam tu ha? <laughs> Alhamdulillah Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian Bersempena ceramah ataupun program uh, per ceramah perdana pada malam ini Saya dipahamkan juga bersempena sambutan Hari penjara yang ke-228 eh, Kalau tak silap saya ha, Dengan di bawah tema Pemulihan dinamik pengintegrasian strategik InsyaAllah mudah-mudahan Apa yang tajuk yang telah dimaklumkan Oleh pengurusi majlis tadi Akan sama-sama insyaAllah kita bincangkan Tuan-tuan ya Muslimin-muslimat yang dimuliakan Malam ini kita akan bicarakan Tentang satu tajuk Iaitu lima golongan Lima golongan yang pelik tapi benar Maknanya golongan ni dia sangat pelik tuan-tuan Pelik sangat-sangat lah Tapi apakan daya Dia memang hidup di kalangan sekitar kita Dan, Tak kisahlah yang penghuni yang kat dalam tu ke Atau yang kat luar ni ke Kita cuba tengok Kalau-kalau kita ini sebahagian daripada lima golongan Sebab kita ni hidup di atas dunia ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita ini pelbagai jenis latar belakang. Kita ni semua datang daripada macam-macam jenis latar belakang. Allah sebut dalam Quran, Allah menjadikan kita ini syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah kata, aku menjadikan kamu ini berbangsa-bangsa, bersuku kaum yang berbeza. Tujuan dia ialah supaya kamu Supaya kamu saling mengenali di antara kamu Kenal ni bukan setakat kita kenal siapa nama dia Dia duduk daripada negeri mana Asal mana Tapi Allah suruh kita tengok Dan belajar sesuatu daripada setiap dari kalangan kita Macam mana kawan kita tu boleh jadi Pegawai yang berjaya Macam mana kawan kita tu boleh jadi Kaki tangan penjara yang cemerlang? Macam mana pula dia ni boleh jadi Apa Staff yang paling ceroy sekali Macam mana dia ni boleh jadi Aduh, nak kata mangkuk ayun teruk kan nah, Nak kata dia ni orang tak boleh pakai ha? Macam mana dia boleh jadi macam tu ha, Itu tujuan Allah menjadikan Macam-macam jenis orang Kalau dunia ni nak jadi makmur semua Allah bagi semua jadi baik ha? Semua baik Apa benda pun kita tak boleh belajar ha, Sebab itu Allah jadikan macam-macam jenis manusia Macam-macam jenis latar belakang Ada orang Kedah, orang Terengganu, Kelantan, Selangor Tiap-tiap negeri ada kelebihan dia Tiap-tiap negeri ada kelebihan Kalau orang Kedah, kelebihan dia apa? Ha? Orang Kedah ni kalau dia cakap tu <laughs> Bunyinya macam kasar tapi hatinya mulia Siapa tahu orang Kedah sini? <laughs> Saya dulu nak menikah dulu lah Saya dulu-dulu tak bercita-cita pun nak dijodohkan dengan orang Kedah dulu. Saya dulu minat nak cari orang Kelantan tau dulu. Ha. Pasal apa? Pasal orang Kelantan ni kalau dia kecik tu lembut, sedap. Jadi saya duduk bayang kalau isteri orang Kelantan ni mesti lembut dia marah. Orang Kedah ni bukan bukan kasar sangat, tapi macam itulah bunyinya. Isterinya tu ialah suami balik kerja lambat, bini dia lambat balik, balik, balik tunggung, tabuh atas belakang, marah kau oh, cubik dekat amang-amang Jadi dia bunyi dia kasar sangat. Kau oh, tampak kau tumbuk bodoh paham semua. Dia keluar benda hak kita pun kasar dah Tapi bila dengar orang Kelantan cakap sedap. Wah, baru Bodoh Lembut bunyi dia, lembut, lembut, lembut. Ha, ah, kalau saya ni orang Kedahlah kalau dia marah dahsyat sungguh. Tapi hatinya mulia. Ha itu jelah. Ha ah, ni tiap-tiap negeri ada kelebihan. Bahasa pun lain-lain Bahasa pun lain-lain tu orang kata Kalau suami orang Terengganu Isteri orang Kedah Memang selamatlah rumah tu Memang bahagia rumah tu Isteri orang Kedah Suami orang Terengganu Isteri tu masuk bilik air Sekali nampak Ular Ular Orang Kedah ni Walaupun ular tu ular lidi Besar waya ni pun Tapi dia punya jerit macam anakonda tu Ular Ular Ular kan? Ular Ula Dia mana? Kalau orang Kelantan kan lembut Ula Ula Mailah anak kondal pun ula ya. Bini dia ula ula. Suami orang terengganu Mari tengok Katok hmm, Katok Isteri dia kata abang ni bodoh ke apa? Orang kata ni ula Dia kata katok pula dah Nampak Itu boleh jadi khilaf huh, dalam rumah tangga ni Lain-lain negeri pun dia pasal orang pantai timur ni dia jangan sebut bodoh pasal bodoh ni benda menghina sangat saya dulu tak faham kata benda tu be bengong tu okey lagi mu ni bengong ok lagi tapi bodoh tu bunyi kasar sangat memang kecik hati lah pasal bodoh ni memang kosong lah saya dulu kalau pergi ke turun di area bacuk mana tu turun curama lepas tu ada orang ajak makan duduk di meja makan budak datang minta order ah order order aji tu kata ah roti bodoh sah Roti bodoh sah Saya pun roti bodoh tengok dalam menu tak ada pula roti bodoh. Oppo roti bodoh tu roti kosong. Bodoh tu kosong. Tak kosong. Bodoh roti bodoh. Oh roti bodoh. Jadi saya pun saya ni jenis tak minum air manis. Air bodoh ada. Air bodoh. Air kosong air kosong. Oi tak ada senai bodoh. Roti bodoh ada. Oh gitu. Lain negeri, lain dia punya Al-Sinatikum ataupun Lisan, apa ni berbeza Kalau pergi ke sebelah Serawak, sana lagi syok Saya ceramah kata tempat, kalau pergi ke Serawak sana, ada tempat Saya pergi tu, dia orang tanya Apa ni Ustaz Tuan-tuan uh, tahu kan, kalau sombong Orang Sabah Serawak cakap apa? Orang Serawak cakap apa? Lawa, lawa, lawa tu sombong ha, Jadi kita jangan sebut Akak ni lawa lah Lawa tu sombong Sia-sia Di mana-mana Oh, bawa saya tahu Jadi macam khotib naik atas mimbar Biasa Bilal akan beritahu Jangan bercakap-cakap ketika khotib berkhutbah Siapa bercakap-cakap nescaya sia-sialah pahala Jumaatnya ha, Jadi kalau di sana tak boleh cakap dengan tu Nanti dia salah faham Siapa yang bercakap-cakap nescaya di mana-mana pahalanya Oh mari kita bersembang ha? Elok sangat <laughs> Di mana-mana Sia-sia Tak apalah cuma nak beritahunya Perbezaan Kita hidup Dalam dunia ini Lain manusia Supaya Allah nak tengok Di kalangan kita ni litaarofu Saling berkenal-kenalan Sebab Yang paling Allah nak tengok Di kalangan kita adalah Hujung ayat tu apa dia? Inna akramakum Indallahi atsqakum Sesungguhnya Yang paling Paling mulia Di kalangan kamu Adalah Yang bertakwa Kan? Allah Ta'ala bukan nak tengok luaran kita, engkau asal negeri mana kan? Kau orang mana sekalipun itu tak kisah Yang pentingnya ketakwaan di dalam di dalam hati itu insyaAllah Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan Siapakah lima golongan yang mana kita nak berkenalan Supaya mudah-mudahan yang baik kita jadikan tauladan Yang buruk kita jadikan sempadan dan dijauhkan Apa dia tuan-tuan? Lima golongan itu saya mulakan yang pertama sekali Golongan yang pertama ialah Kata ulama' manusia yang pelik Tapi benar ada atas dunia ni Wujud orang macam ni Yang pertamanya ialah manusia yang Alim Tapi zalim Pernah jumpa? Keduk sebelah kita? Dah? Astaghfirullahaladzim Ini semua soleh-soleh Yang dalam tu ha Kan, Dia alim Tapi zolim Ada tak orang macam ni? Nak angguk pun risau. Nak geleng pun macam ada Ada manusia dia ni alim Tapi dia zolim Ada? Pelik tak pelik tak? Pelik pasal apa? Sepatutnya dia alim dan soleh Tak da. Alim Tapi zolim Oh dia punya sarban 2 kilo Bijik tasbih Besar bola golf Subhanallah Subhanallah <laughs> Tapi dia punya mulut tu Ya Allah sabar jalan. Insurans tak ada apa Mulut dia Kata-kata dia Perangai dia oh, Ada orang macam ni Dia alim tapi dia zolim Banyak tuan-tuan dalam dunia ni Kita mudah faham tuan-tuan kalau nak kenal Siapa alim tapi zolim ni senang ya Iblis ya? Iblis Jangan tanyalah duduk seksyen mana Iblis, Iblis takkan tak kenal Iblis Saya dulu masa di Mesir, kami rindu masakan Malaysia. Mintaklah kawan seorang tu dia pandai masak, dia buat nasi lemak. Buat nasi lemak, lepas tu mesti ada ikan bilis. Jadi masakan kita ni nak bagilah jiran-jiran Arab ni rasa. Jemputlah jiran Arab tu. Orang Arab ni dia tengok nasi, dia tengok telur tu biasa, tapi yang dia pelik tengok ikan bilis tu. Dia ambil seko tengok. Dia tak pernah nampak kan? Dia tengok... ishaza, Hazar... Benda ni... Apa ni... Ikan apa ni... Kecil sangat ni... Dia tengok... Kita makan ikan kecil kan... tu yang dia ingat orang Malaysia... Badan kecil-kecil... Dia tak tahu... Kita bukan tak ada ikan besar... Tapi tak kenalah dengan nasi lemak kan... Takkan ikan jerong... Nasi lemak... Tak kena... Dia ambil tengok... ishaza Ikan apa ni... Kita pun beritahu lah... Bilis... Iblis... Dia kata orang Malaysia makan iblis... Dahsyat sungguh... Dia kata, iblis... Yang dikatakan alim tapi zalim Kalau nak kenal mudah fahamnya siapa? Iblis lah Iblis ni dia makhluk yang alim eh Tapi dia zalim Iblis makhluk yang alim Dia banyak ilmu Sebab itu dia kalau dia nak patahkan kita Dia nak rosakkan kita Dia nak sesatkan kita Senang Senang sangat-sangat Tu yang kita takut tuan-tuan kadang-kadang lagi tinggi ilmu kita, lagi banyak amalan kita, lagi yang tu, yang general punya yang datang tu, yang pangkat tinggi punya tu. Ini kalau yang baru nak bertaubat ni semua mungkin bangkali kali yang budak praktikal lah. Ha, budak praktikal, budak intern ni kacau lah budak tu macam baru nak bertaubat kan apa? Baru napa hari ni sembang kan. Pobi kacau dia. Tapi yang soleh-soleh ni semua yang imam-imam ni semua, ini ini yang pangkat besar yang datang kacau ni. Baik tu ingat. Manusia kalau perangai dia tu alim Tapi dalam masa yang sama dia tu zolim Itu sama macam iblis Kalau dalam kalangan manusia Ada manusia yang macam ni Ada Antara yang saya ingat juga Di antaranya ada satu orang Ulama' eh Dia ni ulama' Dia ni orang ada ilmu Tapi dia hidup zaman Nabi Musa alaihissalam. Namanya Bal'am bin Bawra Pernah dengar nama ni? Tuan-tuan kalau cari Facebook tak jumpa. Dia tak ada dah. Zaman Nabi Musa dulu. Namanya Bal'am bin Bawraq. Tuan-tuan kalau rajin boleh baca surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Tuan-tuan boleh jumpalah sedikit sebanyak kisah tentang dia. Quran dia tak detail. Tapi dia bagi sikit-sikit lah gambaran orang tu. Siapa dia Bal'am bin Bawraq ni? Dia hidup zaman Nabi Musa. Dia punya power tak power dia. Ada riwayat sebut anak murid dia jalan atas air. Anak murid dia tau. Bukan dia. Bayangkan dia. Anak murid dia jalan atas air. Kan? Lagi apa? Dia tu sendiri disebutkan. Kalau dia tadah tangan Allah makbul. Dia tadah tangan Allah makbul. Orang tak berani pun cari pasangan dia. Dia tadah tangan saja dia mohon pada Allah yang dia minta Allah perkenankan. Kita lama dah minta kan. kan? Tak dapat-dapat ya nampak? Dia tu tadah dapat. Bayangkan soleh tak soleh, power tak power dia, tapi tonton tahu matinya kafir. Matinya dalam kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda ni saya masa dulu-dulu dulu belajar kisah tafsir surah al araf ni baca cerita tentang Bal'am bin Bawraq ni terkejut cipan juga kita ni no? terkejut monkey, terkejut cipan si semua dah tak, pasal kita membayangkan kalau hidup dia baik, mati mesti baik, tak? satu jawapan mudah untuk kisah ini ialah orang yang hidupnya soleh orang yang hidupnya baik belum tentu matinya baik, belum tahu belum tentu Sebab itu sesama kita jangan sembang ah. Jangan duk sembang hebat ah. Kan? Mana tahu kok kita ni malam ni dengan ceramah. Ada kawan mungkin tak datang. Nanti balik, balik kawan pun tanya, "Dari mana?" Hah, salah soalan. Salah soalan. Kau tak nampak aku pakai ni? Kau tak nampak? Takkan kedai urut. Inilah ciri-ciri ahli syurga korang semua panas aku tahu panas <laughs> omboi oh dia aku panggil apa bajet bagus oh jangan kita belum tahu hidup mulia belum tentu jaminan kita mati dalam keadaan yang belum tahu muha duduk dalam memanglah dia duduk dalam tapi kita belum tahu dia nak ke mana sekali jumpa dalam syurga eh hey, syurga juga ya cikgu ingat cikgu saja masuk syurga saya syurga juga Oh, syurga juga macam mana buat <laughs> ha <Rahasia. laughs> mana tahu tuan-tuan waktu -tuan, kita dalam hidup Allah sendiri mengingatkan kita dalam surah An-Najmi ayat 31 ke 32 balik cek eh. Allah sebut falatuzanku awfusukum huwa a'lamu biman ittaqa Allah kata janganlah kamu menganggap diri kamu suci Jangan anggap diri kamu ni bersih dari dosa Jangan anggap kamu tu dah cukup mulia Jangan Kerana Allah kata Aku sahaja yang tahu Siapa di kalangan kamu yang paling mulia Dulu di kampung saya Oh ini rakam kan ni? Adalah saya dulu kampung banyak ha, Saya berpindah kandah Ayah polis banyak pindah-pindah Nak cover lain Adalah salah satu kampung saya pernah duduk dulu ada satu budak ni dia memang jahat lah dia punya jahat tak jahat dia sampai geng-geng something pun benci dengan dia Tentu tuan, tuan faham tak? ok dia jahat Patut ada yang dah lama jahat benci dengan dia, Tentu tuan, tuan faham tak? berapa kali jahat ni? ini jahat bobo-boy kuasa lima ni ni memang jahat sangat ha. dia pun kesian juga pasal dia mak bapak cerai jadi dia pun kena buang sekolah apa jahat dia tak buat dadah lah apa Macam-macam lah Pecah rumah semua dia buat Tapi dia sorang-sorang Yang, yang lain-lain ni jenis Berjamaah Dia lonely Single Dia rompak apa Pecah rumah Sorang-sorang Ni memang Power lah Dia sorang lah. The lone, lone ranger lah Tapi ringkas ceritanya Orang kampung sampai benci kat dia Orang kampung benci Sampai orang kampung cakap Dia ni kalau mat, Kalau boleh lah Biar mati di sambar peti Mati celah tayar lori Terbenam dalam bumi Orang kampung kan punya marah Mulut tu memang ha? Dalam ramai-ramai itu -ramai ada seorang pakcik Pakcik masjid lah Dia kata orang kampung semua tak patut cakap macam tu Kita ni patut doa yang baik-baik Apa kata kita semayang hajat Supaya budak tu meninggal Sa Saya rasa pakcik tu lagi teruk pun Orang kampung tu dia direct juga. Ni ajak main ajak. Baik budak tu meninggal. Lagi teruk pak cik ni. Tak apalah ringkas cerita. Pak cik tu meninggal dulu. <laughs> pak cik tu meninggal dulu. Disekitar dia panjang ni saya ringkaslah. Pak cik tu meninggal dulu. kita ni dalam grup WhatsApp adalah reunion reunion taman duk sembang-sembang balik. Budak tu tuan-tuan sekarang ni dah jadi tuk bilal Masjid lah Jahat tak jahat manusia dia ni dulu Sekarang ni dah jadi Tok Bila Bukan jemaah biasa Tak main jemaah biasa Ini Tok Bila tau Lima waktu sehari dia duk azan Nak beritahu ni apa tuan-tuan Inilah manusia Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia nak ubah Hati tu dalam tangan Allah je Bila-bila masa dia boleh ubah Dalam ramai-ramai di kalangan kita ni Kita tak tahu Siapa di kalangan kita yang doanya makbul kita tak tahu selama mana kita menguruskan kawan-kawan yang duduk dalam tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita yang pernah mendoakan supaya masing-masing tu dapat hidayah hmm, tak larat doa hari-hari duduk mengaduh dia buat macam mana tuan-tuan dia memang macam tu kan. tapi berapa ramai di kalangan kita yang boleh doakan dia supaya dia dikurniakan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala tu kita nak Nah doa pada Allah supaya Dia tu sendiri dapat petunjuk dari Allah Dan kita pun sama Matinya kita dalam keimanan Matinya kita dalam kemuliaan Jangan hidup hanya baik Tapi mati kita dalam kehinaan tu yang kita takut Atau ada juga manusia yang Alim tapi zalim Maknanya apa? Dia ni orang banyak ilmu Tapi dalam masa yang sama Dia buat kezaliman juga Kalau tuan-tuan baca dalam kisah Bala'am bin Bawra' ni Dia ni satu ulama Banyak ilmu tapi puak-puak musuh orang-orang kafir minta supaya dia ni sendiri dengan satu jumlah duit bayaran banyak engkau lawan Nabi Musa kita orang bayar ha? dia pun kata oh nahi takkan aku tetap tauhidkan Allah aku takkan buat apa-apa kau bagilah berapa banyak pun aku tak akan ambil punya oh dia tak goyang oh. tapi yang puak-puak musuh pun pandai Dia pergi jet kat isteri dia Bini dia ha, Tolong jet sikit dengan abang tu Nak bagi banyak duit ni Kita nak bagi projek banyak kan eh, Bagi projek kita bagi tanah Bagi tender kantin sekolah Banyak kan nak pergi Ah, mana? Jadi orang perempuan kan Bang hmm, Bang Ambil lah Lepas tu taubat lah Memang sungguh tuan-tuan Dia ambil sungguh Memang dia terima pelawaan pihak musuh Itu yang Allah marah tu Allah marah pada golongan-golongan Engkau ada ilmu tapi engkau kalah terhadap pujukan dunia. Al-fulu sufi dunia wal mampu sufil akhirah. <tipun> Faham tak? Tu bukan hadis tau, tu saya <tipun> satgi cari hadis riwayat mana pula ni. Rehat <tipun> ustazillah. Ha, dunia engkau selamatlah, akhirat kau jawab sendiri. Oh, banyak tuan-tuan orang macam ni, orang yang pecah amanah, orang yang selewing, orang yang menipu, takut tuan-tuan. Dia dalam dunia ni ada tiga benda Kan Orang tua-tua kata tiga ta kan Kalau tak pandai jaga Rosak musnah binasa manusia tu Macam mana pangkat jawatan tinggi Ilmu tinggi Reputasi hebat macam mana pun Tapi kalau dia tak pandai Tiga benda ni tak boleh urus dengan baik Musnah nama dia Musnah nama baik dia Apa dia? Harta Wanita Tah takhta ni tiga wanita harta tahta. tiga benda ni tuan-tuan tak urus dengan baik-baik rosak yang pertamanya apa tadi wanita berapa ramai di kalangan laki-laki habis nama baik dia yang dia bina selama ni tuan-tuan nak bina nama bukan sekejap tau makan tahun nak bina nama nak bina kepercayaan orang tapi sekelip mata nama tu boleh hilang kerana perempuan Hari ni kita tu dengar skandal-skandal semua bab perempuan. Kan? Banyak, semua kes perempuanlah. Kes perempuan. Seorang anak yang soleh boleh hilang kesolehan kerana terlalu dengar cakap bini. Ada tak? Ada. Saja tak nak angguk kan. Gerah lu. Dah, ada, ada. Kan? Ada anak yang soleh tapi hanya dengar cakap isteri terus beli tak soleh ada isteri macam ni baik tu tuan-tuan ni adik-adik mana yang tak menikah lagi <laughs> yang menikah pun samalah doa pada Allah supaya isteri kita ni jadi isteri yang menyokong kita untuk taat kepada ibu tapi bukan maknanya kita dengan mak kita saja mak mentua buat tak peduli tak tapi jangan sampai kerana isteri kita lupakan mak kita jangan sampai macam tu ni kadang nak balik raya pun bergaduh bertengkar, nak raya mana suami kata, saya ni anak laki-laki mesti taat pada mak awak mesti ikut saya itu zalim sangat, sampai mentua tak pernah balik, ada saya pernah nampak, ada orang dengan mertua dia pun salam tak cium tangan, ada pasal ni bukan mak aku ni bukan bapa aku, Bapa mentua eh jangan, pasal nanti dia punya tanah kau nak juga kan Oh salam cium tangan tak mau tanah mau Tak malu Jangan gaduh-gaduh Ni asal nak raya ya, balik bergaduh, ha? gaduh Jangan gaduh lah, tuan-tuan tahu ni raya mana Raya belah tuan, -tuan kan Raya belah wawah rumah Jangan gaduh lah, bincang leklah lah Wasyarihu, wasyawiruhum kan Berbincang cara baik Tak apa sayang, tahun ni kita raya rumah Mak abang dulu, pasal ustaz beritahu lah Mesti tak ada pada mak Kalau ustaz tak cakap, tak apa Ini Ustaz cakap aku nak ikut lah Tahun ni kita raya rumah mak abang dulu. Tahun depan kita raya rumah mak metua awak pula. Ha, kan dapat harmoni lah. Ha. Jadi tuan-tuan jangan sampai solim. Itu wanita. Yang keduanya faham tak ni? Ha, macam lambat. Ha. Yang keduanya apa? Yang keduanya harta. Tuan-tuan berapa ramai orang kerana harta? Kerana harta saja dia boleh hilang. Hilang segala-galanya itu yang Allah sebut dalam Quran surah At-Takasur kan Al-hakumut hatta zurtumul maqabir Allah kata apa bermegah-megahan dalam kamu menyibukkan diri mencari takasur memperbanyakkan harta memperbanyakkan harta sampai kamu masuk lubang kubur ayat ni kalau ikut ganah ayat ni Pasal apa? Allah tak sebut yang lain-lain lah Allah sebut, kau sibuk sangat cari harta, kau masuk lubang kubur. Allah tak sebut kau sibuk cari harta, nanti bisnes tak menjadi, customer lari semua, kau bankrap, kau bankrap, lambat. Kau sibuk je tak kau masuk kubur. Seolah-olah macam tu lah Allah nak bagi tahu. Pasal ada orang memang sibuk. Tuan-tuan mencari harta tak ada masalah. Siang-siang hari kerja, malam tak ada kerja apa, jual burger. Kan? Buat side income, jual topak, kali pak frozen. Apa lagi buat? Tak tahulah tuan-tuan apa pun Tapi jangan sampai kita meninggalkan agama. Jangan sampai kita meninggalkan soal mendidik anak-anak. Jangan tuan-tuan. Menyebuk cari harta. ni ada orang sampai nak mati tuan-tuan. Saya tak tahu tuan-tuan mungkin lagi banyak pengalaman lah. Kadang-kadang bila orang nak mati, lagi Allah akan tunjuk siapa dia masa di dunia dulu. Ada tuan-tuan, ada orang masa nak mati, Nazak ni kadang-kadang mungkin satu jam dua jam lah orang nazak nak meninggal kan Naik napah turun napah Kan kadang-kadang ada serum je tu kan sejam dua jam Tapi tuan-tuan kita pernah jumpa ada orang sampai dua hari nazak Dua hari nazak Maklum tu baca Yasin kat 40 kali lah Jenguk tengok oh tak mati Tak mati ke Dia duduk bajet 3 kali yasin jalan lah. Pasal pengalaman hidup dia 3 kali yasin pergi lah. Ni otak mati lagi. Lama. Ada orang macam tu lah. Kesian sampai 2 hari. Seksa tuan-tuan tau. Ada setengah anak pun kadang dia ambil cuti sehari lah. Pasal dia bajet pak dia sehari lah ni tak lama kot. Tengok-tengok sampai 2 hari lah. Tak mati. Esok kena kerja. Shif pagi. Oh, aduh tak mati. Buang. Kesian orang macam ni lah. Tu tuan-tuan. Orang nak mati kadang susah pasal apa. Pasal apa. Batu ulama sebut. Ada manusia kadang-kadang Susah sangat nak mati Roh dia bagaikan tersekat-sekat Nak keluar daripada jasad dia Apa sebab? Yang paling besar sekali adalah Kerana dia masih lagi berhutang Selagi mana dia ada hutang Dengan sesama manusia yang belum dia langsai Kalau mati pun mati Tapi dia nak mati itu memang payah Memang berat Satu hutang TTN dah bayar dah ha? tengah duduk bayar tak apa nanti bila meninggal boleh bagi beritahu malaikat bayar habis dah tengah bayar tapi tak, tak, dah meninggal dah ha. jadi saya minta anak saya turun sambung <gimana> bayar, jangan tak bayar ini ada orang hutang tak mau bayar nah? jangan tuan-tuan, bak harta yang pertama orang susah nak mati sebab apa? tersangkut bak hutang yang keduanya adalah kerana Kerana dunia yang terlalu dia cinta terikuk sampai ke hati Ada orang macam ni tuan-tuan Ada setengah orang dia sayangkan harta Ada setengah orang dia sayangkan apa Ada setengah orang dia tak sayang sangat duit Dia sayang cucu Ada Duit tak sayang, cucu dia sayang sungguh Dah Dulu masa anak Anak dia garang sungguh Datang ke cucu dia jadi lemah Ni tuan-tuan kalau yang dah ada cucu rasalah kot eh? Kita dulu dengan anak-anak garang sungguh Dengan cucu jadi lemah Eh Saya ada kawan, di duduk KL. Dia pun duduk kawasan PPRT. Maknanya golongan yang sederhana sajalah pendapatannya. Dia cerita saya, dia kata, betul lah Ustaz. Saya dengan anak tegah sungguh. Dia punya misai pun, misai air galak. Jenis garang. Tahu, misai air galak kan berlipat. Tapi dengan cucu dia kalah. Kalah macam mana bang? Dia kata, cucu saya, dia minta nak beli kereta kontrol kereta kontrol yang kita boleh duduk dalam kereta tu tau yang kita boleh duduk dalam kereta tu tak mahal dia kata dah lima ratus lima ratus awak dah orang sederhana cucuk habis tu saya abang beli kan dah dia nak juga beli sungguh cucuk duit beri pun lima hatis bagi <laughs> bagi la ilaha illallah tu tuan-tuan ada orang buat harta memang lemah memang lemah sungguh Dia kata dia beli-beli Dia duduk dalam kereta Cucu dia kontrol Zuuuuh Pergi masjid <laughs> Dua harta Yang ketiganya Takhta Jawatan Ada manusia kerana jawatan Dia boleh jadi zolim Ada orang kerana pangkat Dia boleh jadi zolim Dia boleh jadi seseorang yang boleh menempah Murka Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu tuan-tuan Kalau tuan-tuan pernah baca kisah Sayyidina Umar Sayyidina Umar ada kitab ulama' karang tentang Sayyidina Umar ni Sayyidina Umar ni tuan-tuan lah kan Umar ni satu orang manusia yang jalan yang dia akan jalan syaitan tak akan ikut jalan tu tuan-tuan oh, boleh bayang lah. punya syaitan pun seram juga kan dia hmm. Sayyidina Umar ni tuan-tuan dalam bab kepimpinan dia memegang jawatan hebat sungguh memang hebat Di kalangan sahabat-sahabat sendiri Takut nak jadi menteri kepada dia Waktu Omar jadi khalifah Yang nak jadi menteri-menteri dia pun risau Pasal apa? Senonor Omar ni dia punya jenis sistem dia Nak jadi menteri dia Dia suruh istihar harta Suruh istihar dia punya harta Oh, buat integriti memang hebat sungguh Hari istihar harta Pegang jawatan, istihar harta berapa banyak? Hari letak jawatan, istihar lagi sekali. Mau tengok. Kalau lebih daripada awal dulu, masuk baitul mal. Siapa nak? No. No, siapa nak, no, tuan? Lah kali memang, memang susah di kalangan sahabat nak pegang jawatan. Tak nak, semua tak nak. Pasal susah. Lah kali memang Sayyidina Umar, dia marah ni eh, time tu. Memang dia marah sungguh di kalangan sahabat-sahabat. Sebab semua macam tak sudi nak pegang jawatan. Takut. Sayyidina Umar ni dia betul-betul telur sungguh. Patutlah kepimpinan dia mendapat rahmat di sisi Allah Begitu juga kita Kita ni tuan-tuan dalam kita bekerja Di jabatan penjara sekalipun Jangan ada berlaku di kalangan kita salah laku Kerja biar jujur Jangan ada pula yang berpakat dengan banduan seludup benda yang tak patut Karena kita buat macam tu Jawab depan Allah Ta'ala nanti tu yang dinamakan tanggung jawab Tanggung di dunia Jawab di akhirat Oh jenuh jawab kita tuan-tuan anak isteri kita kerja kita tanggungjawab pada diri kita banyak sangat kita nak kena jawab depan Allah tambah kawan-kawan yang berniaga pula lagi lah kan saya selalu duk pesan jujur dalam perniagaan kita kalau berniaga mesti jujur saya dulu dijemput ceramah dengan peniaga-peniaga bazar Ramadan ha ni tak lama nak bulan puasa ni ha banyaklah kadang bazar-bazar ni kan peniaga-peniaga bazar ni kena ceramah dulu kan supaya jaga kebersihan lain pada kebersihan tu kebersihan hati waktu berniaga kadang banyak menipu banyak saya pun banyak kali terkena dah saya berapa kali terkena tu geram ni saya dulu ingat lagi dekat sekitar rumah saya tu ada pasar malam saya ni kadang-kadang turun pasar malam suka beli buah sampai kat kedai seorang, saya tak pernah pergi kedai mak cik tu beli buah kalau beli kedai lain sekali sekala nak ke, ubahlah selera kan pergi kedai mak cik tu mak cik tu dia nampak saya daripada dia ustaz biasa tengok dalam TV Ini depan mata ya Allah oh, dia buat teruja dia pula oh, alhamdulillah mak biasa oh tengoklah Ustaz nak beli buah ke halah oh, takkan repair pak cik kan mesti beli buah apa ah, ustaz pilih ustaz pilih ah, ini mak nak sedekah Jadi saya pun, oh Alhamdulillah. Saya pun nak beli banyak. Tapi sebab dia nak sedekah, kita ambil yang syarat sajalah. Ambil banyak buah-buah. Sagi dia nak bagi lagi. Ambil syarat-syaratnya. Ambil-ambil selesai. Makcik tu kata, haa ni Ustaz. Dia bagi satu plastik hitam. Bosar tuan-tuan -tu, kat saya. Haa no Ustaz. Ni sedekah untuk Ustaz. Ustaz kalau tak nak makan, buat air. Tak nak makan, buat air. Saya dalam hati tak nak makan, buat air. Tak nak makan, buat air. Tak nak makan, buat air. Tak apalah, dah pelas hitam Tak tengoklah kita apa benda. Masuk dalam kereta pun sanggup fikir Tak nak makan, buat air Lu tengyang-nyang makcik tu kata Tak nak makan, buat air Sampai ke rumah Saya buka-buka tuan-tuan Nak buat air pun tak selera Lebam-lebam Busuk Memang tak elok dia bagi kat saya Satu pun tak elok Saya pun pelik lah makcik tu tengok kot ni Live ni, live ni, live ni Kalau ada Facebook lah Kenapa? Tonton tuan, -tuan tarap Memang tak elok langsung Saya temenuh lah Ilaha illallah Kenapa dia bagi kat saya Tak tadi kan dia minat kita Why me <indo> Kalau makcik tu boleh jawab Why not Agaknya ustaz kan Redo lah, Redo Redo Redo Redo juga <birlikte>. Hey Allah Memang buah Minggu depannya saya pergi lagi macik tu lagi. Ustaz, tak ada, tak ada, tak ada. Janganlah menipu tuan-tuan. Saya pun tak tahu lah nak kata dia tersilap pun, nak sangka baik pun semuanya rosak tu, celah-celah tu. Jangan menipu lah tuan-tuan. Bagi biar niaga, biar yang baik-baik yang elok-elok kita jual pada orang. Zaman Nabi dulu kan ada orang yang buah elok-elok dia letak kat atas, yang busuk-busuk, yang rosak dia letak bawah. Bila orang beli, dia ambil yang bawah masuk dalam plastik. Yang berkilat-kilat dia tak ambil Nabi sebut Sama macam orang niaga madu no? Kita geram sungguh lah Tuan-tuan pernah beli madu? Pernah bermadu? <laughs> hey, beli madu ni geram sungguh Nak cari yang asli susah betul tuan-tuan mana, mana yang asli ni? susah betul? Adalah kawan saya kata Kalau nak tahu asli tak asli Dia kata letak atas piring tuang lepas tu kita goyang macam tu lama lama-lama dia bentuk macam sarang lebah Allah ma'alam lah dia katalah ni banyak mazhab juga khilaf juga ni itu asli lah dia kata atau kalau dalam botol bila buka dia ada gas boom ada oh, ada gas gas pun orang boleh jadi mana nak cari yang asli ada kawan saya tu dia kata kalau nak cari yang asli cari kat kublah-blah Pahang, yang tepi-tepi jalan orang asli jual tu kan kan ada orang asli jual tepi jalan Tak juga Pasal yang aslinya dia Dia asli Hat tu belum tentu asli Sarang entah mana-mana dia ambil Madu kat mana dia ambil Kita pun tak tahu Jangan menipu bang Jangan menipu Dulu sekali saya pernah tahu Ni bulan puasa Bulan Ramadan Saya tak tahu lah tuan-tuan pernah kenalkan ke tak Ni nak bagi tahu Jujur dalam perniagaan Kita dalam Jabatan Penjara Kajang ni ada buka Bazaar tak? Sesama kita ada buka tak? Ke beli kat luar ya? Beli kat luar lah Tak ada niaga dalam lah ha. Ada sengah-sengah tempat Kalau dalam Dalam dia punya ni Dia jual sesama ada Tak apalah Kita beli kuih Melaka tu Tahu kuih Melaka tu Geram sungguh lah Kuih Melaka bulat-bulat besar Tapi dia punya Melaka jauh betul Betul tuan, tuan Jauh sungguh Dia punya Melaka Kita punya gigit Tak pecah-pecah lagi Tak pecah-pecah lagi Lamus so, tu Lihat je lebih Dekat ujung-ujung Baru pecah Tapi sikit sangat Nipu La ilaha illallah Tu kadang-kadang saya suka beli kuih-kuih kampung Kuih kampung bagus Sekali gigit Oh meleleh <laughs> La ilaha illallah Jangan menipulah tuan-tuan Siapa menipu Dia bukan dari kalangan kami Nabi tak mengaku umat Sama lah kita dalam, dalam pekerjaan pun Isu kewangan Isu masa Masa kita bekerja Mesti integriti Sebab semuanya itu dikira sebagai gaji ha, Itu yang pertama Golongan yang pertama namanya Ialah manusia yang alim Tapi dia zalim Yang keduanya Yang keduanya ialah Manusia yang jenis yang kedua Hidupnya soleh Tapi ke neraka Ah, ni pun pelik hidupnya soleh hidupnya baik tapi hujung cerita dia ialah ke neraka jawapan dia oh ini pelik tuan-tuan ni macam mana ni manusia ni kalau hidup dah soleh patut matinya syurga belum tentu belum tentu tuan-tuan tahu syurga neraka ini bukan ini bukan abah kita punya tau sebab itu kita jangan mari senang-senang cakap ke orang Ada manusia hidupnya soleh Tapi matinya ke neraka Tuan-tuan kalau rajin baca dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW Nabi pernah cerita Nabi pernah cerita Ada dua laki-laki Bani Israel Seorang ahli taat Seorang ahli maksiat Seorang ni ahli ta'at Semayang zikir Memang hidupnya soleh lah. Memang orang baik lah Seorang lagi ni ahli Ahli apa? Ahli muzik apa? Ma. Ahli maksiat Ahli muzik Muzik yang betul tak apa? Ma? Ahli maksiat hidup jahat Satu hari Ahli ta'at ni Dia pergi jumpa ahli maksiat ni Tazkirah Tazkirah Nasihat Tazkirah malam Jumaat lah uh. Nak pergi nasihat Syekh bertaubatlah insaflah kembalilah ke jalan Allah kawan Ali Maksiat ni bila kawan tu datang bicaramah ke dia tentu <tuan> agak-agak dia dia dengar ke dia sound balik hmm? dia sound balik eh hey, aku punya pasalah aku nak jahat ke aku nak pergi neraka ke aku nak jadi apa ke suka dia akulah kau jangan kacau aku punya amal lah oh, dia sound balik Ahli ibadat tu Cakap elok-elok Reply-nya macam tu bengang lah. Dia bengang lah Sebab tu kita dalam hidup Dalam duduk nasihat orang Sabar Tuan-tuan pernah nasihat orang? Lepas tu dia sembuh kita balik? Pernah? Pernah? Kita ajak dia semuanya Jom Assalatu khairun minal wasaq Dia pergi eh, Kota Payah nak sembang sembanglah baru hari ni nampak pakai kepiah macam kan pernah dak pernah dak biasa kan <laughs> jadi kita ni sabarlah jangan suruh balik jangan jangan marah lah sabar-sabar watawasau bil haq watawasau bi sob dalam buat berpesan-pesan benda yang benar mesti apa Allah kata sabr apa dia sabar kan tuan-tuan kadang-kadang mungkin duk nasihat dengan Penghuni dalam tu Pernah dia sembuh balik kat kita <laughs> Kita dok nasihat dia kan Sekali dia sembuh kita balik Macam bagus sangat tuan Alah tuan bersama Oh kita geram Dia adalah orang dalam kan kita, Ni yang ceramah malam ni hilang Hilang Tak ingat dah tuan-tuan Bengang Saya pun kadang sama tuan-tuan Saya kadang ceramah macam-macam jenis orang Macam-macam jenis orang Tuan-tuan yang duduk depan saya ni Alhamdulillah semua soleh, tawaduk, warung semua Betul Nampak di dayung Nampak oh, Ada biru, ada hitam Ada koyak pun ada Ini sujuk kuat semua ni Kadang-kadang tempat saya ceramah tuan, tuan Ada setengahnya tu tak dan habis ceramah Angkat tangan Nak berbahas, nak berdebat dengan kita oh. Ada kadang tu dia tak berdebat Tapi dia tanya soalan Dia nak challenge kita, faham tak? Dia nak challenge, dia nak tunjuk yang dia pun tahu Kita boleh baca lah tuan-tuan. Orang tanya soalan sebab nak jawapan. Dengan orang tanya soalan, nak tunjuk dia pun tahu juga. Eh, itu ramai. Ramai macam tu. Oh, ustaz, apa hukum kalau kita sekian-sekian lah soalan? Kita pun jawab. Oh, jawapan dia menurut ulama ayat Quran, hadis. Dia pun, betul ustaz. Tepat sekali. Hai. Tadi bukan hang tanya aku lah. Eh, dia pula kata betul. Dah macam, dah macam pecutus rumah lah pula. Ada hakim pula kan Ada macam tu. Ada juga kadang. Bukan di kalangan orang dewasa pun ada. Di kalangan budak-budak. Main nak test kita. Ada. Ustaz. Ustaz. Dalam banyak-banyak api. Api apa yang tak panas. Kita buka soalan. Supaya tanya soalan yang membina lah. Tapi tuan-tuan. Watawa -tuan. sawbil. Watawa sawbil. Ustaz. Apa api yang tak panas. Saya cerita tajuk neraka. Dia timbor dia kata api apa tak panas. Saya pun api apa ya? Api apa ya? Hm, lambat bil api. Oh. Susah bodohlah budak ni. Nak pengena kita. Ha oh, bil api oh, bagus bagus bagus. Aku dah api ni. <laughs> Sambung cerita tadi balik. Jadi kawan yang ahli taat ni dia punya panah dia cakap lah elok kawan tu sembuh balik kau nak semayang kau semayang lah. kau jangan kacau aku punya hal lah orang, orang hari ni kata apa kubur masing-masing lah kali dia tak boleh tahan dia jawab balik dia kata apa engkau punya perangai jenis macam kau ni memang tak ada harapan ke syurga jenis macam kau ni memang tak ada harapan pergi syurga Tonton tahu ditakdirkan Allah dua-dua tu meninggal bukan lepas tu terus mati. Lepas baru tu tak lama lepas tu dua-dua meninggal. Dua-dua menghadap Allah. Allah tanya kepada ahli taat. Hei. Ni kerja duk hantar orang pergi syurga neraka kau punya kerja kerjalah. Engkau lagi tahu ke orang ni syurga, orang ni neraka kau tahu ke? Speechless. Tahu speechless. Ha. Tak boleh cakap, diam dia. Allah perintahkan Engkau Walau hidup dulu orangnya taat Masuk dalam neraka Dengan kemurkaan aku Dan engkau Siapa dia? Ahli Maksiat Masuk ke dalam syurga Dengan rahmat aku Tuan-tuan tak pelik lah? Tak pelik lah? Pelik lah Hidup dunia Jahat Tapi Allah pergi ke syurga Tak pelik lah tuan-tuan Itu yang saya kata Syurga Itu bukan bapa kita punya Itu Allah yang punya Tuan-tuan geram marah macam mana pun orang Jangan sampai keluar perkataan Menghukum orang Ini neraka, ini syurga Jangan Doa Masuk syurga, sudahlah Oh takut tuan-tuan Hidup soleh kot Tapi matinya ke neraka Jangan sampai kita jadi macam tu tuan-tuan Ramai orang di kalangan kita Merasakan dia lebih baik. Padahal sesama kita tak ada apa pun yang beza. Tak ada apa pun yang membezakan sesama kita. Kita sama sahaja. Bezanya cuma amalan kita. Engkau dan juga aku saling perlukan. Sambung. Sejak bila tak hapan ni Aduh, poyolah pula La Oh, baby shark duduk hapan lah <laughs> Kita sama saja tuan-tuan Tak ada beza pun di antara kita tau Allahu Akbar Allah ni maha adil Saya dulu ceramah dekat penjara Seberang Perai Seberang Perai ada kan? Ha, Seberang Perai Di Seberang Perai dulu Ingat lagi saya cerita Kisah Satu orang laki-laki Bani Israel juga Yang dia ni bunuh 99 orang Pernah dengar kot kisah ni kan Ramai pun oh, 99 orang Ramai Ini kalau keh polis ni saya tak tahu lah Banyak sangat ni warang tangkap dah berapa orang ni kan 99 orang dia bunuh tuan-tuan tau -tuan, tuan. Ramai nak dia bunuh Tapi terdetik dalam hati dia nak bertawabat Nak bertawabat Sekali dia pergi tanya dengan satu orang Ahli ibadat Pak Haji Saya ni dulu 99 orang saya bunuh Sekarang nak bertaubat Kembali ke pangkal jalan Macam mana saya nak bertaubat Pak Haji tu kata Oh ramai sangat 99 orang tu ramai sangat Kau memang tak ada harapan ha. Bekas pembunuh ni geram juga Aku tanya elok kau pergi kaunseling kau pula Depi bunuh Pak Haji tu Genak 100 Padan Aku tanya alik luk, kau rosang aku pun. Genap sekatuh. Tapi biasa, dia dah pergi bunuh. Genap sekatuh tu. Allah, aku pergi bunuh. Buat apa? Aduh, aku nak bertobat. Tapi pakcik ni banyak bunyi lah. Aku nak bertobat. Lain, Lain pula yang dia suruh aku ni. Lain kali, dia jumpa dengan seorang lagi. Orang yang betul-betul alim dan soleh. Tadi tu, ahli ibadat. Maknanya apa? Dia duk kuat semayang, kuat zikir. Barangkali ilmu tak bertambah. Ilmu apa? Ilmu hikmah bercakap dengan orang. Cara nak nasihatkan orang. Dia tak belajar. Hari ini dia jumpa orang yang betul-betul soleh dan alim. Tuan Syekh, saya nak bertaubat. Saya dah bunuh 99 orang. 100 baru tadi. Jadi saya nak bertaubat. Macam mana saya nak bertaubat? Zaman tu fazilah kamsah. Tak ada lagi. Ha, jadi inilah saya jumpa. Macam mana saya nak bertaubat ni? Jadi Tuan Syekh tu kata... Kamu ni dari mana Dia ceritalah Oh itu semua kampung sana Orang jahat-jahat Kamu pergilah satu kampung Kampung itu semua orangnya Orang baik-baik Pergi ke sana Bertaubat Jadi orang baik sekalinya orang sana Dia pun On the way ni nak pergi Dia meninggal Mati Masa dia mati kan Turun dua malaikat Malaikat Azab Malaikat Rahmat Dia ceritanya sama Kita nanti pun sama Bila kita mati pun Turun dua-dua malaikat ni juga Malaikat Rahmat, Malaikat Azab Malaikat Azab kata Dia ni jahat Mana ada satu benda baik dia buat Malaikat Rahmat kata Kau tak nampak ke dia nak pergi tempat baik Dia nak pergi bertaubat Kan khilaf Tengok malaikat pun khilaf Marilah malaikat yang ketiga Jadi berupa manusia Ukur Jarak di antara dia dengan kampung yang dia nak Berubah tu Dengan sebelum ni Rupanya jarak dah dekat Jarak dah dekat Cenderung hati dia nak jadi baik Oleh kerana itu Allah masukkan dia ke dalam syurga Saya nak tanya tuan tuanlah, Apa amal baik yang dia dah buat Dia semayang tak? Tak Bayar zakat? Tak Dengar ceramah Sikit je tadi Tuan-tuan lagi lama Dia dengar sekejap tu Sedekah apa tak wakah apa tak buat Tapi nak bagi bagitahunya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia nak masukkan kita dalam syurga Bukan semata-mata kerana Amal Tapi kerana re Redo Sebab tu tiap-tiap kali bila kita semayang sunat terawih Ada kalanya imam akan baca Allahumma inna Nas'aluka Redo kawal Jannah Ulama bahas pasal apa minta rida dulu baru jannah. Jannah tu apa? Syurga. Pasal apa minta rida kawal jannah? Kenapa tak jannah taw rida? Pasal apa rida dulu baru jannah? Sebab hanya orang yang mendapat rida Allah saja yang akan mendapat syur mendapat syurga Allah. Allah Tuhan. Maknanya kita ini selama ni hidup masuk ke syurga bukan semata-mata kerana amal. Allah ni dia adil. Kalau masuk syurga semata-mata kerana amal, tentu orang tu layak tak? Layak? Belum tentu layak tu. Paling layak siapa? Orang Mekah. Orang Mekah Madinah itulah orang paling cepat masuk syurga kalau kerana amal. Betul tak? Betul tak? Pahala banyak kot, beguni-guni pahala tu. Oh banyak tuan-tuan Semayang di Masjidil Haram 100 ribu Pahala Satu semayang Kalau semayang jemaah Kali 27 lima waktu sehari Kali 5 Seminggu 8 hari ke apa Kali 8 Seumur so, hidup duduk di sana Rumah hmm. <laughs> belakang Kaabah Dia nak bertobat sekejap eh? Kita nak pergi Mekah punya payah. Ada orang pergi Mekah balik hari. Ada dah? Ada. Orang pergi Mekah balik hari. Pahamai. Pagi tu kita hantar dia kat KLIA. Petang balik lah. Eh balik lah. Cepat lah. Ni agent yang tipu ni. Travel tipu. Balik hari. Dia tawaf juga. Tawaf keliling. Airport tu. Tawaf sebabnya. Tapi beli kurma kat Maidin, buat balik. <laughs> Aduh, susahnya. Saya tengok kan, kalau macam di Mekah, Madinah, yang senang betul nak buat pahala siapa? Kelina. Kelina paling senang. Itu semua geng-geng bin Laden semua tu. Itu senang tu buat pahala. Tuan-tuan, kalau yang dah pernah pergi umrah, kita kan nak masuk dekat, nak berdoa dekat Multazam. Nak berdoa Multazam. Bukan senang. Berebut diorang satu dunia tu. Ini tambah ni. Rajab, Syakban, Ramadan. Padat. Nak berdoa masuk Multazam. Bukan senang. Bukan senang. Tapi ni geng-geng penjara ni sado-sado boleh lakut. Bergasak-gasak sikit kan. Tapi bukan senang lah. Sekali cleaner, cleaner cleaner tu datang. Dia haji, haji. Hush. Hush. Haji, haji. Dia halau kita semua keluar sebab dia nak mock. Kita pun tak sampai dah dia dia halau kita keluar dia pun hos hos, hos. dia pun cuci cuci dia sandar sekejap Allah senang banyak kalau macam ni aku nak apply jadi cleaner senang dia, saya ingat hari-hari ikut -hari dia buat berapa banyak doa dia makbul betul tak? nak kucuk hajar rasuad senang tak? bukan senang tapi paling senang siapa? tu polis kan dekat haji rawad kan dia ada polis dia kan polis tu dia akan jaga tu dia akan jaga dia akan jaga siapa jangan jangan duk ni sangatlah dia senang eh. dia boleh halau semua eh, haji khus khus khus oh dia belum 10 kali dia boleh kucuk senangnya kau nak kucuk kalau kerana amal dia orang lah senang masuk syurga kesian kita ada orang sampai mati tak dapat pergi Mekah Tak ada harapan ke syurga ke? Belum tentu Tapi yang namanya Redo Allah ni apa dia? Allah tengok kita dengan pandangan kasih sayang Allah tengok tuan-tuan Eh eh Badan tak besar mana Banyak penyakit pula tu Tapi rajin solat sunat Rajin bangun malam Sakit lutut Tapi rajin melangkahkan kaki datang ke masjid Ih, eh, eh, duit tak banyak tapi suka bersedekah. Ih, eh, eh, walau umurnya tak panjang tapi selama umur yang dia ada dia berkhidmat untuk masyarakat, untuk ummah. Lu kita nak Allah pandang kita pandang rahmat. Walau tak pernah ke Umrah sekalipun, okaylah. Ni kadang-kadang ya Allah. Saya nak pesanlah yang tuan-tuan yang dah pernah pergi Haji Umrah, okaylah. Ni kalau yang first timer, ni kalau ada rezeki perumah atau ni. Kalau dapat pergi pun jangan berebut sangatlah. Berebut sampai menyakitkan orang. Jangan. Ada case kan? Makcik tu. Dia punya nak berebut kucuk Hajar Aswad. Oh dia punya nak kucuk. Makcik kan umur terbatas lah. Sakit lutut, sakit sana sini. Tapi dia nak juga. Bukan senang. Lepas ni aku mati lah aku rasa. Tapi nak juga kucuk. Sampai dia dapat kucuk lah balik di hotel orang tanya makcik macam mana boleh dapat kucuk ni makcik siku semua orang bagi ok apa boleh apa? aku nak kucuk aku datang bukan senang aku bagi orang tumbuk habis oh ilaha illallah nak buat benda baik tapi tumbuk orang buat apa sungguh tuan-tuan kita orang Malaysia ni tuan-tuan nanti pergi tahulah kita Indonesia kita ni orang rendang-rendang rendang nak banding Afrika Sudan oh itu tinggi-tinggi tau -tinggi tuan-tuan Sekali dia angkat tangan, Bismillah, Ya Allah, Abu Akbar ni ni. Kita, kita, muka dia kat sini. Muka kita kat dia ni, Allah, Abu Akbar. Ada, hak jenis tak, tak tak buang apa dengan. Kita memang penin tu. Tapi makcik dia, so, pop, pop, so. Kita pesan makcik jangan, abang macam tu. Susah nak dapat susah, makcik siku, semua orang. Habis tu makcik bila dah dapat kucuk, apa perasaan? Oh, senang rasa rupanya hajur aswad ni lembut ni kan keras sangat makcik tu kan batu makcik tuh, tak tahu dia lembut dia basah-basah sikit rupa dia kucuk negro salah orang dia kucuk lah. ilahailallah ha, makcik ni pun masalah kan, ni? jangan cari pasal tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian hidup soleh tapi ke neraka ada ada juga tuan-tuan kan ha, sebab itu akak-akak di belakang sana Mari kita sama-sama jaga mulut, jaga lidah, jaga bicara kita. Jangan sampai kerana lidah, orang panggil apa dulu? Panggil apa? Kerana mulut badan apa? Bukan, sebelum tu, santan, santan apa? Santan. Aa, kerana pulut santan binasa. Kerana mulut aa, pulut pun habis. Aa, mulut <laughs> habis binasa semua. Ada dulu seorang seorang perempuan seorang makci hidup zaman nabi sallallahu alaihi wasallam makci ni ibadahnya kuat kuat semayang, ibadahnya kuat puasa sunat tabah ni ha rejab ni sunat puasa sunat sampai sahabat-sahabat nabi kata ini memang syurga punya orang ni hebat sungguh semua bagi tahu dengan nabi ya rasulullah kami nampak ada seorang perempuan ni kuat sungguh ibadat dia Tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Hiya finnar puan, puan yang kamu tengok kuat beribadat tu Tempatnya di neraka Tak terkejut tuan, tuan Kalau kita jadi sahabat Nabi Sebab apa Nabi cakap lagu tu? Sebab kata Nabi Sungguh pun dia banyak amal yang kamu tengok Tetapi Semua amal dia rosak Kerana lidah dia Yang suka menyakitkan hati jiran Allah Kita ingat dalam hidup ni Amal soleh kita dah banyak Ya bagus amal dah banyak Okey. Tapi kalau terselit dalam amal soleh kita tu Menyakitkan hati kawan Menyakitkan hati jiran Hanya kerana itu Rosak habis semua pahala amal kita Kan Jiran sama ada Jiran rumah ke jiran di tempat kerja ke tuan-tuan jaga ni jangan sampai menyakitkan hati jiran saya pernah jumpa ada ada satu pejabat tu dia cerita staff tu dia cerita dia kata saya ni ustaz dengan meja sebelah 4 tahun tak sembang 4 tahun tak sembang tu saya kata tak apalah jangan sembang dengan meja buat apa taklah dengan orang dia lah 4 ta 4 tahun tak sembang dia kata Saya tak boleh bayang lah. Macam mana kita kerja dengan suasana Tak bersemang dengan orang Empat tahun dia kata Mungkin ada benda lah yang duduk geram kawan tu Tuan-tuan jangan main-main tau Memutuskan silaturahim Adalah salah satu sebab Kita tak layak ke syurga Jangan hanya kerana tu tuan-tuan Bermaafan sesama kita tuan, tuan ikut saya Angkat tangan kanan Angkat tangan kanan Okey Angkat-angkat Angkat-angkat Okey, Salam kawan sebelah. Okey, Kata kat dia Wahai sahabatku Cakap-cakap lagi sekali Wahai sahabatku Maafkanlah aku Aku banyak dosa dengan kamu Moga Allah ampunkan kita Amin ya Rabbah Alamin Allah Tuan-tuan masa salam tu nak termuntah pun ada Saya tahu Tarih Tak, tapi cuba. Paksa. Paksa dirikan lah. Sampai bila tu. Tu latih. Latih lah. Latih. Noh, no? <laughs> Sebab ada manusia. Walau hidupnya soleh. Tapi dia menjadi orang yang ke neraka. Yang ketiganya. Yang ketiga. Manusia yang pelik. Yang saya nak ceritakan malam ini. Yang ketiganya ialah. Dia jahat. Tapi hidupnya senang. Pelik tak? Patut jahat. Hidup susah. Ha? Kita yang semayang siang malam ni. Tak berapa nak senang yang eh, nampak dengan. Patut yang jahat-jahat itulah hidup susah. Tapi dia jahat, tapi senang. Pernah jumpa orang macam ni? Banyak ke? Hoi, macam banyak. Tuan-tuan, eh. benda ini Allah cerita dalam Quran. Surah Al-An'am, ayat 44. Surah Al-An'am, ayat 44. Allah cerita pada ayat tu? Allah beritahu. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Dalam kerja dia menipu Dalam perniagaan dia menipu Kalau dia pegang jawatan Dia pecah amanah Salah laku Allah Ta'ala sebut apa? Orang-orang macam ni Allah akan apa? Bukakan pintu-pintu kemewahan Tu sebab saya bagi tahu ayat supaya tonton boleh cek balik takut tonton, ya kau ustaz ni Allah kata lagu tu. Ha balik kan? Allah kata apa? Aku akan buka pintu-pintu kemewahan untuk dia. Aku buka. Pintu kemewahan banyak. Abwab, pintu-pintu banyak. Sampai Allah kata, hatta idha farihu bima utuh. Sampai dia gembira dengan apa yang dia buat. Tengok Aku tak semayang pun kaya. Aku jahat pun banyak follower. Kau tengok aku punya Instagram ratus ribu. Engkau ada? Ha. Ya. Eh. Dia dia rasa dengan itu dia hidup dia senang. Allah kata apa? Sampai dia seronok dan di hujung ayat Allah kata, kami akan cabut apa yang dia ada itu sampai dia terduduk dan dia jatuh pada waktu itu. Mau beli sun, Dia menyesal Nak beritahu tuan-tuan apa Mudah faham lah kan Allah Kalau dia bagi seseorang Yang hidupnya engkar Makin naik Makin naik Makin naik dalam hidup Sebenarnya apa tu Sebenarnya apa Walau dia jahat Tapi dia makin naik dalam hidup Sebenarnya Allah sedang meninggikan Tempat dia jatuh faham tak? Allah sedang tinggikan tempat dia jatuh kita dalam hidup kadang-kadang ada juga dosa kita buat naik juga jatuh pun tak sangatlah Allah uji juga ada, uja, ada adalah ujian-ujian kita ni tapi ada orang dia jahat-jahat sangat Allah tinggikan dia tinggi-tinggi-tinggi supaya nanti senang nak dihempas Allahu Akbar doa pada Allah Kita ni jadi orang yang jujur dalam hidup. Jangan menipu. Taat pada Allah. Ingat pesan mak ayah dalam kerja. Ingat tu tuan-tuan. Rezeki kita dapat nak suap ke anak isteri keluarga kita yang halalan, taibah. Yang baik-baik ingat tu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan pula janganlah duk tunggu bila hari dia nak jatuh. Ni setengah orang dia duk stalker. Dia duk tunggu bila hari orang tu nak jatuh. Sampai harinya dia akan jatuh Surah Al-An'am ayat 44 Sampai harinya dia akan jatuh Huh tak jatuh lagi Tengok lagi tak jatuh lagi Tuan-tuan dah tak ada kerja ke apa Biarlah Allah yang uruskan dia tu tuan, -tuan pun kenal tuan, tuan pun tahu Saya pun kenal Saya pun tahu Ada manusia memang macam tu Dia memang tak sedar diri Tonton tahu Allah bagi umur lagi Kalau kalau nak bertaubat Tak bertaubat juga Kau tahu tak orang yang dah Seumur dengan kau dah lama mati Kau lagi Allah bagi panjang lagi Kau tak tawabat lagi kenapa bang Kenapa Why What is the because Kau nak tunggu apa lagi ha, Ini syaitan punya kerja Syaitan ni power betul lah Syaitan ni satu benda Dia bisikkan kita apa tu Dia bisikkan apa? Kematian engkau masih jauh. Tu je pun ramai orang kan tonton tengok kan. Ataupun yang yang duduk dalam tu, tonton boleh jumpa tak yang keluar masuk? Keluar masuk. Kita kadang siap pesan dengan dia dah. Tonton bahasakan dengan orang dalam tu apa cikgu ke apa? Ada senang tempat dia bahasakan cikgu apa kan. Kalau yang warden biasa tegak kan. Tak mau tengok dah tau muka. Jangan masuk sini lagi dah. Masuk lagi. Masuk lagi. Kan? Pasal apa jadi macam tu? Salah satunya syaitan membisikkan... Kematian engkau masih jauh. Takkanlah mati... Badan sador sado sehat macam ni... Siang malam makan vitamin. Takkan mati. Yang mati itu malas naman. Yang mati itu makan tak sehat semua. Itu yang mati. Engkau cik, takkan mati. Jam lambat lagi ni. Umur panjang. Belum tahu. Itu yang ramai yang bergelumang dengan... Benda jahat. Oh takutlah. Ya Allah tuan-tuan. Ya you know? no? Itu. Yang keempat Manusia yang pelik Tapi benar wujud atas dunia ini Yang keempatnya ialah Manusia yang soleh hidup dia Tapi mendapat musibah dari Allah Ha ni banyak lah Ha ni pun banyak Silat-silat tuan-tuan yang ada dalam majlis ni pun Mungkin ada yang macam tu Hidupnya soleh Buat ketaatan Tapi diuji dengan Allah Ada Sekecil-kecil ujian pun Mari datang semayang siap dengan ceramah lagi turun-turun masjid selipar hilang ya Allah <tik> <tik> panjangkanlah umur orang yang mengambil selipar ya Allah supaya aku dapat jumpa dengan dia dan aku bubuh dia cukup-cukup ya Allah itu memang tak betul awal tu macam soleh dah hujung doa macam tak betul <tik> aduh <tik> selipar saya warna brown eh kat luar pasal hilang sebelum ni tak larak beli lah yang saya geram ada sekali tu saya beli sleeper bukan sleeper kasut bukan saya beli ada orang hadiah lah oh, 200 tak mahal pun 200 lah hilang hilang pula sebelah tuan-tuan geram lah geram lah macam hilang 100 lah. tinggal sebelah Saya ingat lagi, oh Pakcik Majid tu siap cakap lagi. Pasal apa Ustaz? Lama atau kasut hilang. Ha, ambil lah yang sebelah lagi tu. Dia suruh ambil sleeper jamban. Satu, campur dengan kasut saya. Apa punya cadangan? Isya Allah betul lah. Tapi tak apalah. Itulah paling-paling kecil ujian kita pun. Nak banding dengan ujian. Ujian Nabi-Nabi Allah dulu lagi teruk, lagi dahsyat. Betul tak? Allah bagi ujian sebab dia nak naikkan darjat kita. Nak menambahkan pahala kita. Itu je pun. Tuan-tuan diuji, sabar dapat pahala. Tapi tuan-tuan diuji, maki tak dapat apa. Keluar-keluar, selipah hilang. Biasa tuan-tuan sebut apa? Celah. Celaka. Ha? Biasa celaka lah. Tapi lepas dengar ceramah malam ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah Syaitan mana yang ambil eh? Alhamdulillah Dia <gir> ada geram pun Geram tu duk ada Tak hilang Eh tak hilang Syaitan mana ambil Pasal lepas dengan ceramah Dia syaitan lah, jadi Ada cerita tapi tak takpelah Panjang lah ni Saya nak bagi satu doa lah eh? Doa ni kalau tuan-tuan Nak rakam pun boleh Nak tulis pun boleh Nak rakam pun Allah wassalam lah Silakan Doa ini saya cadangkan tuan-tuan amalkan Tiap kali bila tuan-tuan diuji Allah Ujian apa bentuk ujian lah Apa-apa ujian tuan-tuan doa ya ujian Doa ini adalah khasiat dia Fadilat kelebihan dia apa Allah akan bagi pahala Dahlah kena uji Allah bagi pahala pula Ayat senang dapat pahala Allah bagi pahala Yang kedua Allah gantikan dengan yang hilang tu Allah ganti balik Dengan yang lebih baik Okey Saya bacakan doa dia ya Bismillahirrahmanirrahim Tuan-tuan kita baca sama-sama kot boleh Saya saya saya baca tuan-tuan ulang balik ya Bismillahirrahmanirrahim Allah Eh silap Saya nak baca Allah Mabarilana Silap-silap no. ya <laughs> Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ustaz doa tu kami pun tahu. Tu intro dia, intro. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Lagi sekali inna, inna lillahi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha amin ya rabal alamin apa maksudnya ya Allah inna lillahi wa inna rajiun fahamlah ha, eh? sesungguhnya daripada Allah kami datang pada Allah akan dikembalikan okey ya Allah Berikanlah ganjaran kepada kami Di sebalik musibah yang engkau timpakan kepada kami Kan Dan gantikanlah Dengan apa yang hilang daripada kami Contoh Anak meninggal Kan Allah ambil anak kita Atau akak-akak belakang sana Suami meninggal ha, Doa kepada Allah Agar Allah kan Biasa minta ganti tak ke yang tu lah sampai sudah ha, biasa orang perempuan dia tak menikah lain dah. kebanyakan je lah tuan-tuan biasa macam mana? D dalam planning-planning tu macam mana? nampak dia pun macam tak lama tu hidup tu Duk marah dengan siang malam tu nampak anda ada ganti tak? eh tak ada setia ustaz, <laughs> kita orang setia <laughs> ha, tu bahasa poyol lah kan? Ha. Ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik daripada yang hilang dari kami Itu kan doa tu dibacakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ni suaminya nama Abu Salamah. Suami dia meninggal, dia sedih. Dengan berkat doa yang dia baca tu, Allah gantikan dengan suami baru. Siapa suami baru dia? Siapa tahu? Siapa suami baru dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami dia pun orang yang bagus, tapi bila berkat doa tu Allah ganti, lebih terlebihlah bagus. Nabi kan, suami nabi tu. Ah oh, tu tuan. Okay. jadi akak-akak mungkin belakang sana, mungkin suami meninggal. Suami meninggal. Suami mungkin pangkat biasa-biasalah. kan? Doa pada Allah, mungkin dapat pengarah ke mana tahu. Pengarah ke, hak jawatan lagi tinggi kan kan. dia punya paku lagi banyak kan, paku payung semua, paku banyak ah, memang dia punya calik banyak ah, sepapan oh, ho, ho. aku tak minta pun tapi doa sikit-sikit malam tu berkat doa dapat kan? Alhamdulillah ha, nah, itu doa lah tuan-tuan boleh balik aman InsyaAllah ya. Ha. saya pun ada bawa malam ni ha, apa ni ada satu ada CD tu saya buat CD tu tajuk dia Jampi Jampi Bahagia <laughs> pasal orang kadang jumpa ustaz-ustaz ni ustaz tolong jampi anak saya ustaz tolong jampi sikit ha, tu jampi tu doa lah ha, CD doa ada di luar sana siapa berminati boleh dapatkan lah doa yang saya baca tadi tu ha, salah satu yang ada dalam dalam CD tu siapa berminat nanti habis ceramah boleh dapat di luar sana lah ok yang ke <coughs> yang keempat yang keempat apa? yang kelima yang terakhir sekali ha, yang terakhir ya. yang kelima manusia yang pelik tapi dia benar hidup atas dunia ini siapa dia orang dia? iaitu manusia yang hidup dia penuh dengan keaiban Hidup dia banyak kekurangan. Tapi dia sibuk mencari air orang. Pernah jumpa orang macam ni? Ada. Ada tuan-tuan. Dia tu sendiri banyak kekurangan. Tapi dia sibuk duduk mengutuk orang. Ada? Ada. kan? Sebab itu kita dalam hidup, jangan jadi orang yang macam ni. Orang yang tidak sedar diri. Tak sedar bahawa dia tu banyak kekurangan. Ulama banyak mengajar kita. Kita dalam hidup, kalau nak kenal kekurangan aib diri sendiri macam mana Cara paling mudah sekali adalah Dengan bertanyakan kepada sahabat baik Contoh ada kawan baik, ada best friend Tanya dengan dia Dia kawan baik ni, dia jarang teguh Tapi kalau sekali dia teguh Maknanya benda tu dia dah lama tengok Tunggu hari nak cakap ha, Dia best friend banyak macam tu, dia jarang teguh musuh memang selalu duduk entam kawan baik dia jarang tegur tapi kalau sekali dia tegur maknanya benda tu dia dah lama tengok tunggu hari nak cakap bila aku nak cakap dengan dia kan lah sekali tak boleh lah, dah sampai kemuncak lah kena bagi tahu, tak boleh tahan lah kena bagi tahu pasal dah makin teruk dah ni mat, tak maaf lah kita kawan dah lama demi nak menjaga nama baik kau lah apa dia, cakap lah aku segan nak cakap, tapi kena Terus terang je Cakap-cakap Susah Kan nanti kau Tak nah, Cakap je Cakap Kau punya bulu hidung lah Keluar lah Maknanya Dah lima tahun berkawan Bulu hidung Duduk teruntai keluar Duduk tengok Duduk tengok Duduk hidung keluar Kawan tu bahala. yang tu Dia tolak masuk balik oh, Ada orang macam tu Aduh Eh kadang-kadang Aib kawan ni Kita segan nak tegur Tapi Sekali dia tegur Makan dia dah lama tengok Kan ada kawan-kawan Tentang pernah jumpa tak Kawan jenis makan berbunyi Pernah jumpa Makan bunyi Ada makan, makan tak tutup mulut ni Makan oh. Kita pun jadi segan Kadang makan semeja dengan dia Nak tegur pun pasal dia belanja Tegur lebih kurang lagi aku pula belanja Macam <tik Of> mana nak nak buat <tik> Saya pernah tuan-tuan Saya pernah Saya duduk dalam <tik> Nak cerita tau Takpelah aku eh panjang pula jadinya eh. Tapi dah lalang sebut kan Ada sekali tu, saya makan, saya makan se semeja dengan, semeja apa, sedulang. Ha, sedulang masa tu, makan makanan, kita kata apa, nak membudayakan sunnah, makan dalam dulang. Kita duduk luar dulang lah, makanan tu dalam tu. Tapi masa tengah duk makan tu, Pak Haji ni orang masjid. Ya Allah, dia makan tuan tuan, bunyi tu, sebabnya semua. Dia punya penampilan elok lah, tapi dia punya makan bunyi. Saya perasan kawan dia 2 3 orang macam duk tengok je <tuh>, Saya perasan. tapi kita orang luar kan saya pencero moh tak akan nak. Ah itu je. daripada kecil ni tegollah kan. Dia dah lah makan bunyi tak tak, tak patu bila dia cap-cap dia sembang dia bersembang pula. Sibuk nak menyembang. Om hm, zac om zac apa ni ceramah moh nak apa. Pastu nasi dia sembuh. Semua <tuh>, keluar. Tuan-tuan nasi dia sembuh. Kita kan makanan dulang. Memang nasi kau, nasi aku lah. Jadi, bila terbang nasi dia, masuk dalam nasi kita. Nasi aku lah. Masuk-masuk. Masuk. Dah, kita tadi. Masa dengar dia dah tak selera lah. Dia terbang masuk pula. Kita dah lapar. <tuh> Allah oh, dah oh, oh. dia punya warna pun lain. Warna, <laughs> dia dah masuk proses dah, jadi saya pula innaa Macam mana nak buat ni? Siap dia boleh tanya ustaz macam tak selera. Ha. <laughs> oh, oh. Lagi mau tanya. Aduh <laughs> ya Allah. As ah, tegur sesama kita kan. Ada kekurangan di sana sini. Setiap orang ada kekurangan. Tolonglah tegur. Saya pun banyak kurang. Kawan-kawan saya, ustaz-ustaz rajin telefon kadang betulkan saya, hadis salah baca, ayat salah baca, fakta yang kurang tepat. Banyak telefon saya bagi tahu. Terima kasih banyak. Tuan-tuan pun dalam bekerja, ringankan hati, minta pandangan dan nasihat daripada kawan-kawan. Insya-Allah hidupmu bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih tuan-tuan. Saya kira cukup setakat ini saja dahulu. Namun minta maaf yang sekadar uh, penutup daripada saya, saya akan tanya tuan-tuan soalan. Siapa jawab betul, saya nak bagi hadiah Jarang orang buat macam ni tuan-tuan Saja nak ambil pahala sikit malam ni Ringkah, ringkah Saya tanya tuan-tuan soalan Siapa nak jawab, angkat tangan Jawapan betul, kita bagi hadiah Hadiah ada di luar sana Soalan pertama, stand by Nota semua simpan, tutup Oi dia tengok nota sahaja Tutup, tutup, tutup Muslimat pun boleh, Muslimin boleh Mana yang mata saya nampak Soalan yang pertama sila sebutkan sila sebutkan <coughs> tiga daripada jenis-jenis manusia yang saya sebutkan tadi semua lima tuan-tuan sebut tiga saja ha, silakan tiga saja tuan-tuan uh, hadiah menarik menanti anda cepat ada tiga saja tuan-tuan tiga lima, tentang sebut tiga mencukup dah. Ah, silalah, chef. Okey. Assalamualaikum Ah, yang pertama alim tapi zolim. yang kedua Zolim tapi alim, terbalik pula. So, apa? Apa? tapi ke neraka. Yang ketiga? Ah, dia pun ada aib tapi duk sibuk cari aib orang. Tahniah sebab tuan nanti akan mendapat hadiah berupa wildan susu kambing ada di luar sana ya? dan selamat menyusu eh insyaallah soalan kedua soalan soalan kedua ya? soalan kedua soalan kedua ni Ini ni payah sikit ramai tempat tak tak sempurna jawapan dia sila sebutkan nama penuh penceramah malam ini ha, cepat pergi tengok benda start motor tengok benda kak kak belakang belakang ha ya ya ya kak InsyaAllah saya dengar kot nampak mulut tu saya Boleh nampak tu dari okay, jauh lagi akak sila Muslimat haa akak Haa tudung Siti Khadijah tu lah Ya yeah. Muhammad Fatah Amin agak-agak lah Ini nak susu khabar-khabar ni Muhammad Elias bin Ismail Okey tanya Haa jadi akak pun samalah ya Dapat susu kambing juga di luar sana ya Haa dan selamat Yusulah ya insya-Allah. Terima kasih banyak tuan-tuan. <tell> Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min al-mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sentiasa insaf akan kekurangan dan kelemahan diri kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami syurga mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api nerakamu, Ya Allah. Kurniakanlah kami kematian yang mulia, husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam amal yang soleh, matikanlah kami dalam keimanan. Ya Allah, sempena hari penjara yang ke-228, jadikanlah warga penjara Kajang ini di kalangan kaki tangan yang bertakwa kepadamu Ya Allah dan senantiasa bekerja dengan bersungguh-sungguh, penuh dedikasi dan penuh integriti dan senantiasa meletakkan Redo Allah dalam hati mereka Ya Allah. Ya Allah. Kurniakan hidayah dan petunjukmu Kepada para penghuni-penghuni yang ada di dalam sana Semoga mereka juga akan mendapat petunjuk daripada mu Ya Allah Tunjukkanlah mereka jalan yang benar Agar mereka kembali ke pakar jalan Dan kembali menjadi orang yang mulia Ya Zal Jalali wal Ikram Kurniakanlah kami anak-anak yang soleh Anak-anak yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti Ya Allah Kurniakan kami anak-anak Yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti Ya Allah Kurniakan kami anak-anak Yang akan mendoakan Suatu kami di alam barzah Nanti Ya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah Terima kasih banyak tuan-tuan Sekadar makluman Kalau siapa yang berminat Nak dapatkan uh, CD Ataupun uh, buku saya ni pun ada Ni buku karangan saya Ada di luar sana ya Selepas selesai majlis Tuan-tuan boleh dapatkanlah والله اعلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته